Донбасівський полк затримався коло переправи. Бійці принесли Чубенкові кожушка, та Ти й після тифу кволи. Дніпро котив важкі сірі хвилі, понтонний міст піднімався й опускався під ногами, військові частини переправлялися на плацдарм, і нарешті дійшла черга і до Чубенка. Пізнім осіннім ранком. Виконуючи наказ, зійшов він з полком на другий берег. Бій на плацдармі то затухав, то спалахував з вулканічною пристрастю, але був десь далеко. І взяти участь у битві Чубенкові не довелося. Плацдарм відбив усі атаки, захопив 12 танків та панцерників, розгромив ущент білий корпус. Це була блискуча перемога. На полі бою залишились танки. Вони стояли мертві, коло тіл своїх господарів. Офіцерські трупи в чорних гімнастерках, на рукавах нашиту білі черепи з білими кістками, вишито літери. Ні бойся нікого, крімі Бога одного. Прочитав Чубенко. Танки стояли один коло одного, і навкруги них лежало багато трупів червоних бійців, що мужньо йшли на нерівний бій і перемогли. На свіжій оземіні, далеко від окопів сидів білий офіцер. У нього по коліна одірвано обидві ноги. Йому ще встигли їх перев'язати, але в панічному відступі скинули з повозки. Бинти на колінах набрякли кров'ю. Офіцер сидів, заплющивши очі, похитуючись. Він був без пам'яті чи п'яний. Наш отець широкий дон, наша мать Росія. Всюду нам путь вальон. Все міста родные було чути. І ще Чубенко зустрів невеличкий кінний загін, який віз ховати свого командира. Це зовсім інша смерть, коли отак умерти. Сувора урочистість і сум бійців загону розхвилювали Чубенка, що не раз бачив смерть у вічі. і він приєднався до загону, який з голими шаблями Супроводив свого командира. А командир лежав на тачанці і дивився в небо. Його голова похитувалась в такт ресором. Він похитував головою, наче одно повторював. Як же це я так дався, смерті товариші, як же це я так дався? І кучерявий чуб його колихав вітер. Над Перекопською рівниною летять гирилицями осінні хмари, журавлі нескінченими ключами, холодна земля, степовий жовтень. Півсоттисячна біла армія барона Врангеля кидає в бій офіцерські бригади дроздівців, корніловців, марковців, підтягає резерви кубанців, донців, концентрує танки й бомбовози а на неї націлилося п'ять армій Червоного Південного фронту. Осінь 1920 року гремить по степах горлянками важких гармат, тупоче сотнями тисяч кінських копит, гуркотить моторами танків та штурмової авіації, рухається арміями двох історичних епох. «Коли говорити про Ватерло, – сказав молодий генерал, – я не бачу тут Наполеона Бонапарта!» Він засміявся, цей учорашній кубанський осавул, рудий і рябий, брутальний і дражливий. «От він наш новий генералітет! – подумав його співрозмовник, сивий генерал з Йоржиком на голові. «Але діло йде до ватерло», – продовжував молодий, – «червоних буде розбито і знищено».